Новото ще дойде по един естествен начин. Един общественик беше прият от учителя. Той пожела да посещава лекциите и помоли учителя да му определи в кои дни да присъства, дали в сряда или в петък. Ще зависи от вашето свободно време. Ще гледате на лекциите така, както гледате на храната. Има известни възгледи, които са необходими и хранят душата. Вие ме питахте как да прогресираме в обществения живот. Ако нямаме помощ от Божествения свят, нищо не се постига. Ако сегашните държавници разбираха Божествения закон, ще да успеят. Те не успяват, понеже нямат съдействието на Божествения свят. Като не изпълнят известни мероприятия, които да осъществяват целите на живота, тогава идва анархията. Консервативните елементи не се интересуват от водата, която изтича, но от рибата. И се страхуват да не би, като отворят бента, заедно с водата да отиде и тя. И докато ги убедиш, че рибата няма къде да ходи, а ще изтече само мътната вода, те противодействат. А като ги убедиш, че ще дойде прясна вода, те няма да противодействат. За съжаление, те не знаят, че в тая кална вода рибата ще умре. Сегашната култура е в своя краен предел и казвам, че за излюпването на новото яйце остава още малко и ако не го турят от квачката на време да се измъти, то после и да го турят ще бъде късно. Новото ще дойде по най-естествен начин.